Zsebéből előrán cigálta, az így beszély sárkányul felét, és magában motyogva lapozgatni kezdte. – Elengedni, elengedni, elengedni, elengedni. Hogy is mondják azt, hogy elengedni? – Ha jól sejtem, úgy, hogy elengedni, segítette ki hablagy udvariasan. – Köszönöm! –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 A szám kivetettek törzsének vezére. A belső szigetek leggonosabb lakója. Szóval... Sziszegte Alvin. <tört> Tehát szóval ismét találkozunk, harmadik hablagy harákoló herold Alvin most már <tört> eredeti hangján szólalt meg.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 – Akkor kénytelen leszek megölni mindkettőtöket, most azonnal! – Előbb táruld el, mit csináltál fogatlannal? – mondta Hablac. – Ó, fogatlan biztonságban van, van. <gül> vigyorgott Alvin. – Bezártam az egyik tömlőcbe. Hablagy megkönnyebbülten felsóhajtott. – Ó! –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 Hiszen Alvin úgy is megtalálta volna. Ha, ha, köszönöm! vicsorgott Alvin. Lecsavarta a kampót a kezéről, és felerősítette a helyére híres kardját a vihar pengét. ay! A, a, mondta Hablaty. A gömböc konzul végre végzett a hatalmas adag fokhagymás, állom kígyószózban kisütött.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 Tiltakozott hablagy. Ugyan, ugyan, ugyan, <gül> ingatta a fejét Alvin. – Hát nem tanultad még meg, hogy állnok sosem tartja be a szavát? – Várjék kicsit, drága prefektusom! Vágott közbe a gömböck konzul. Nagy pazarlás lenne már is végezni vele. – Hagyj életben Szaturnusz napjáig! –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 Most kell megölnünk, amíg van rá lehetőségünk. Ki parancsol erre fele? Ki? kérdezte a Gömbötskonzul. Én! vágta Alvin, de aztán még időben összeszedte magát. Úgy értem, te, természetesen, konzul uram. Javította magát, és tisztelet tudóan meghajolt. De. Ne viccöz velem, prefektus! Lipakodott rá a konzul. Legalább ezzel a halképűvel hadd végezzek! Könyörgött Ánok Alvin. Halvére egy gárgyuló konzul! Ö, szólt közbe sietve. – Mindenki számára ismert a meggárgyul kifejezés.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 Alvin alig tudta visszatartani a dühét, vicsorogva mosolygott a konzulra. Természetesen te tudod, mit kell tenni, mondta. De nem engem hibáztas majd, ha valami balul sül el. Alvin a fordult. Hű, rám!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 kiáltotta Alvin. – Segíthetek? tudakolt a hablat és azonnal a grónkelhez fordult. – Szerintem a prefektus azt akarta mondani, hogy vigyél el bennünket a toronyba, a mocsári rablók örököséhez. Erre a gromkel megragadta a hablatyot, és halvért a nyakánál fogva, mintha kis cicák lennének. – Egyszer az életben nem tennél valami jót is? –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 Felőlem ott érheti az enyészet a tömlőcben. Sőt, támad egy jobb ötletem! Ő is csatlakozhat hozzátok az arénában, Saturnus napján, hogy együtt halljatok rettenetes halált! Alvin hátborzongató vigyorral intett a gronkelnek. <Szorzat> Videlőket! őket! parancsolta kivételesen helyes sárkánysággal.